Аудіокниги українською від студії «Калідор». Ну що ж, друзі, ми з вами продовжуємо слідкувати за пригодами наших героїв у п'ятій книзі «Хронік Нарнії. Кінь і його хлопчик». Розділ сьомий. Аравіс у Тажбаані. Та ось що трапилось насправді. Щойно Аравіс побачила, як шасту повели нарнійці і зрозуміла, що лишилася сама наодинці із кіньми, які, дуже мудро з їх боку, жодним словом ще не прохопилися. Вона ані на мить не розгубилася. Вчепившись за повід іго дівчинка завмерла, притримуючи обох конячок, і хоча серце її билося гучно, немов молот, вона не зрадила себе жодним рухом. Тільки нонарнійські на лорди зникли з очей, вона спробувала знов рушити. Та не встигла і кроку ступити, як інший оповісник, бо дай же ж вони всі запалися, сердито подумала Аравіс, проголосив. «Дорогу, дорогу, геть зі шляху!» «Дорогу таркині Лазаралін!» Тієї миті за оповісником з'явилися четверо озброєних рабів, а потім іще четверо, що несли на плечах паланкін із шовковими завісами та срібними бубанцями. Уся вулиця вмить просякла запахом парфумів та квітів. Слідом за паланкіном рухалися багато вдягнені невільниці – за ними тяглися конюхи, посильні, пажі тощо. Саме цієї миті Аравіс і зробила першу помилку. Вона знала Лазаралін доволі добре. Можна сказати, вони ніби ходили до школи разом. Вони рідко зустрічалися в одних і тих самих домівках і відвідували одні й ті ж самі вечірки. Аравіс не змогла втриматись і не подивитися, якою стала Лазаралін, коли вийшла заміж і перетворилася на таку собі, насправді поважну пані. Нічого гіршого вона і вигадати не могла. Очі дівчат зустрілись, і Лазаралін, стрімко підхопившись, гучно вигукнула із паланкіна. «Аравіс, що ти взагалі тут робиш? Твій батько?» Не можна було гаяти ані миті, тож Аравіс без зайвих зволікань відпустила коней, схопилася за край паланкіна і, підстрибнувши, впала на подушки поруч із Лазаралін. Отямившись, вона палко зашепотіла подрузі у вухо. «Замовкни! Чуєш, замовкни, ані звуку! Ти повинна мене сховати! Накажи своїм людям!» Але, Люба, Лазаралін і не думала говорити тихіше. Вона зовсім не заперечувала, коли люди на неї витріщались. Зовсім навпаки. Це було їй вельми до вподоби. «Роби, що я тобі кажу, або я ніколи більше з тобою не розмовлятиму!» – зашепила на неї Аравіс. «Прошу, швидше, швидше! Накажи своїм людям взяти за буздечку тих двох коней!» «Опусти завіси на паланкині і їдьмо туди, де нас не знайдуть, і хучіш, хучіш, благаю!» «Гаразд, Люба, гаразд!» – неспішно промовила Лазаралін. «Ей ви, двоє, візьміть ось тих двох коней таркині!» – наказала вона двом рабам. «А тепер додому, Люба!» «Скажи, чи дійсно потрібно опускати завіси у такий чудовий день, як сьогодні? Я хочу сказати, що...» Та Аравіс різким рухом сама вже опустила завісу, і вони із Лазаралін опинилися у розкішному та запашному, щоправда дещо задушливому, такому собі шатрі. «Ніхто не має мене бачити!» – прошепотіла вона. Мій батько не знає, що я тут. Я втекла із дому. Люба, та це ж незвичайно! Збуджено вигукнула Лазарлін. Вмираю, як хочу про все почути. Ой, дорогенька, ти сидиш на моїй сукні. Чи не могла б ти трохи посунутися? О, так, це вже краще. Вона зовсім нова. Скажи, тобі її подобається? Я знайшла її, знаєш, охлазо. «Мені тепер не до балачок!» – урвала її Аравіс. «Де мій батько?» «А й хіба, ти не знаєш?» – здивовано перепитала Лазаралін. «Тут, звісно, він прибув до міста вчора і всюди про тебе розпитував. Тільки подумати, ми з тобою разом у цьому місці, а він навіть і гадки не має, де ти. Ха, нічого смішнішого у житті не чула!» І вона... Мало не вибухнула сміхом. Вона завжди була страшенною реготухою. Але, на жаль, Аравіс зовсім про це забула. «Нічого смішного!» – обурено вигукнула Аравіс. «Усе надзвичайно серйозно. Де ти можеш мене сховати?» «Люба моя, це зовсім не важко!» – заспокоїла її Лазаралін. «Я візьму тебе додому. Чоловік мій у від'їзді» і ніхто тебе там не побачить. Пхе! Із затягнутими фіранками зовсім не весело. Я хочу бачити людей. Який мені сенс був одягати нову сукню, якщо немає перед ким у ній покрасуватися? Сподіваюся, ніхто не почув, як ти мене гукала, схвильовано промовила Аравіс. Ні, ні, а вже ж ні, Люба, неуважно озвалася Лазаралін. Але ж ти ще нічого не сказала про мою сукню. Як вона тобі? І ще одне, продовжувала своє торочити Аравіс. Ти повинна сказати своїм людям, аби вони ставилися до тих двох коней дуже шанобливо. Хоч це і таємниця, але я мушу тобі розповісти. Ті коні не просто коні, а розумні нарнійські скакуни. «Ого! Тільки уявити!» – захоплено вигукнула Лазаралін. «Це ж так незвичайно! О, Люба, а ти вже бачила чужоземну нарнійську королеву. Вона саме прибула до Тажбаану. Ходять чутки, що принц Рабадиш закоханий у неї донестями. Останні два тижні тут проходили найдивовижніші вечірки, полювання та всілякі інші веселощі були». Хоча, як на мене, не дуже-то вона й вродлива. А ось деякі нарнійські чоловіки справді чарівні. Позавчора мене запросили на вечірку біля річки, тож я одягла свою «Як нам зробити так, аби твої люди не розголосили всім, що у тебе хтось зупинився? Особливо, коли цей хтось вдягнений, мов же браку ганчір'я». Знову урвала її Аравіс. «Чутки можуть дійти до мого батька!» «Не переймайся дрібницями, моя розумниця!» заспокоїла її Лазаралін. «Ми швидко знайдемо тобі більш пристойне вбрання!» «А, ось ми і приїхали!» Раби зупинились і опустили паланкін. Розсунувши ті ранки, Аравіс зрозуміла, що вони перебувають на внутрішньому подвір'ї палацу, який дуже, дуже нагадував той, у якому розмістили шасту кількома хвилинами раніше, але у іншій частині міста Лазаралін уже збиралася було проскочити у дім, коли Аравіс несамовитим шепотінням нагадала їй, що та повинна наказати своїм рабам не розпускати плітки щодо дивної гості «Ох, вибач, Люба!» Зовсім з голови вилетіло, дещо розгублено промовила Лазаралін. «Так ви всі, ходіть на сюди. Ти теж стороже. Сьогодні нікому не дозволено покидати маєток. Якщо когось спіймаю за плітками щодо молодої таркині, накажу спочатку забити до смерті, потім спалити живцем, а після цього іще тримати на хлібі із водою впродовж шести тижнів». «Ось!» Потім Лазарлін сказала, що залюбки послухала б історію Аравіс, хоча вигляд у неї був не дуже зацікавлений. Вона взагалі більше полюбляла сама говорити, аніж слухати. Перш ніж вислухати дівчину, вона наполягла, аби Аравіс відмокла у розкішній ванні, ви ж знаєте. Адже слава про остраханські ванни линула далеко за межі самого Острахану, а потім вона одягла її у чудове вбрання. Метушня, яку зчинили, обираючи одяг для аравіс, мало не звела дівчину із розуму. Тепер вона пригадала, що Лазаралін завжди була такою все, що її цікавило, то одяг, вечірки та плітки. Сама ж Аравіс завжди мала зовсім інші захоплення – лук, стріли, коні, собаки, ну а також плавання. Ви уже здогадалися, що кожна із них вважала іншу дещо дурнуватою. Але коли вони поївши, переважно збитих вершків, желе, фруктів та морозива, нарешті сіли відпочити у надзвичайно вишуканій кімнаті із колонами – вона сподобалась би Аравіз значно більше, якби по колонах весь час не снувала невгамовна ручна мавпа Лазаралін. І ось тоді Лазаралін нарешті запитала її, а чому ти, власне, втекла із дому? Коли Аравіз закінчила свою розповідь, Лазаралін здивовано запитала, «Але, Люба, чому б тобі не вийти за Таркана Ахошту?» «Усі від нього в захваті. Мій чоловік каже, що він – один із найвидатніших людей в Астраханстві. Його призначили великим візирем, тільки-но помер старий Аксарта. Чи ти цього не знала?» «Байдуже! Мене від його вигляду нудить!» – рішуче промовила Аравіс. «Але ж, Люба, ти тільки подумай! Три палаци! І один із них – отой прекрасний палац – Колобіля в вілкині, безліч перлин, це мені точно казали, ці ліванни ослячого молока, і мене б ти бачила тоді частіше. Він може залишити собі усі перлини і палаци. Мене вони зовсім не цікавлять, знизала плечима Аравіс. Ти завжди була дещо дивакуватою, Аравіс, похитала головою Лазаралін. Чого тобі іще треба? Врешті-решт Аравіз вдалося переконати подругу, що вона і справді має на думці те, що каже. Вивезти коней через північну браму, а потім довести їх до долини гробниць було зовсім нескладно. Нікому й на думку не спало б зупинити гарно вдягненого конюха, що веде двох коней, одного бойового, а іншого, осідланого для панів низ до ріки. «Ну, а Лазаралін?» Мала чимало конюхів, яким можна було б це доручити. Важко було вирішити, що робити самій Аравіс. Вона запропонувала, щоб її понесли у паланкіні із запнутими фіранками. Але Лазаралін пояснила їй, що паланкін використовують тільки для пересування у межах міста. Тож якщо вона спробує проїхати крізь браму, це безумовно збурить зайві питання. Роздумували вони досить довго, і тим довше, що Аравіс вартувало чималих зусиль не давати подрузі відволіктися. Аж нарешті раптом Лазаралін радісно сплеснула у долоні та промовила. «О, а ось що я думаю! Є один спосіб вислизнути із міста поза брамою. Садити срока, хай будуть вічними його літа!» Вони простягаються аж до води, і там в одній із стін є хвірточка. Користуватися нею, звичайно ж, можуть тільки мешканці палацу, але... <гум> «Ти ж знаєш, Люба!» – вона захихотіла. «Ми хіба що не мешкаємо там?» «Мені здається, тобі дуже пощастило, що ти зустріла саме мене. Вельми шановний тісрок, хай будуть вічними його літа, такий ласкавий до нас!» Нас запрошують до палацу майже щодня. Він, мов друга домівка. Я люблю усіх тих милих принців і принцес до нестями і просто обожнюю принца Рабадаша. Я можу зазирнути до тамтешніх пані, коли мені заманеться, чи то вдень, чи вночі. Тоді чому би нам не прозлизнути туди, коли стемніє, і не провести тебе крізь ту хвірточку? «Там завжди є декілька прив'язаних плоскодонок, і навіть якщо нас спіймають, тоді все буде втрачено», – розпачливо перервала її Аравіс. «Ох, Люба, та не турбуйся ти так», – заспокійливо промовила Лазаралін. «Я хотіла сказати, що навіть якщо нас хтось і спіймає, всі вважатимуть, що то лишень – одна із моїх шалених витівок». Мене вже доволі добре там знають. Ох, якось, послухай лишень, Люба, це страшенно смішно. Я маю увазі, для мене все буде втрачено, різкувато урвала її Аравіс. А, і справді аж. я тепер збагнула, що ти мала на увазі, Люба. Що ж, чи є у тебе якийсь інший план. Іншого плану у Аравіс не було. І вона відповіла, «Ні, ми повинні ризикнути. Отож, коли вирушаємо...» «Тільки не сьогодні», – похитала головою Лазаралін. «А вже ж не сьогодні. Сьогодні ж велика вечірка. Я повинна робити зачіску негайно, і увесь палац від ліхтарів буде немов у вогні, і народу буде теж багатенько. Доведеться відкласти все на завтрашню ніч». Новина та не припала аравіз до смаку, але робити нічого. По обідній час тягнувся, мов, нуга, і коли Лазаралін зрештою подалася на вечірку, аравіз зітхнула із полегшенням. Надто вже вона втомилася від хихотіння, балачок про сукні та вечірки, весілля, заручини та від інших розмов і пліток. Вона рано пішла спати, і ось на це не мала жодних нарікань. Так приємно було знову спати на подушках, на чистих простирадлах і у м'якенькій постелі. Наступний день видався схожим на попередній. Лазаралін усе ніяк не бажала дотримуватись своєї обіцянки і торочила Аравіз, що Нарнія... Країна вічного снігу та льоду, заселена нечистою силою та злими ворожбитами, та й сама Аравіз божевільна, коли й справді збирається туди податися. І ще й із якимось селюком розпиналася Лазаралін. Люба, ти тільки подумай, це ж не смак! Аравіз і сама чимало думала про це, але до того часу, вже геть втомилася від легкодумства Лазаралін і чи не вперше збагнула, щоб подорожувати із Шастою, було значно веселіше, аніж вести світське життя у Тажбані. Тому вона відповіла ти забула, що я теж стану ніким, як і він, щойно ми дістанемося на армії, та і в будь-якому разі я вже дала йому слово. Тільки подумати. Майже плачучи промовила Лазаралін. «Якби ти мала хоч трошки здорового глузду, ти би стала дружиною великого візира!» Аравіс похитала головою і мовчки вийшла до стайні, нишком перекинутися слівцем із кіньми. «Ледве зайде сонце! Ви повинні піти з конюхом!» – напучувала їх Аравіс. «Ніяких більше клумаків, вас знову осідлають і загнуздають. У підсідельній торбі гвін має бути їжа, а ти, Ігого, потягнеш бурдюки із водою. Конюху наказали дати вам напитися вдосталь на протилежному боці моста». «А потім на північі до схвильовано промовив Ігого. «Але...» Що нам робити, якщо ми не знайдемо шасту серед гробниць? Чекайте там на нього, наказала Аравіс. Сподіваюсь, ви гарно облаштувались. Як ніколи раніше, радісно вимовив Ігого. Але якщо чоловік твоєї подруги Реготухи платить своєму головному конюху за те, аби він добував найліпший овес, то його дурять, мов немовля. Аравіс та Лазаралін повечеряли у кімнаті з колонами. Десь за дві години вони були зібрані і готові. На Аравіз одягли сукню із тих, в які вбираються найулюбленіші рабині у багатих маєтках. Обличчя її прикрили серпанком. Домовилися, що якщо хтось почне питати, Лазаралін вдасть, ніби веде Аравіс у подарунок одній з принцес. Із замку дівчата вийшли пішки, а вже за кілька хвилин опинилися біля воріт палацу. А вже ж там чергували вартові, але офіцер знав Лазаралін доволі добре, тому тільки скомандував солдатам Струнко і чемно привітався. Не гаючи часу, подруги прошмигнули у залу з чорного мармуру. Тут і досі снували придворні раби та інший люд. Проте дівчатам то було тільки на руку. У натовпі їх важко було примітити. Вони пройшли до зали із колонами, звідти до зали із статуями, а далі повз колонаду проминули великі мідні ковані двері тронної зали. Розкоші довкола Важко було б і словами змалювати, хоча дівчата мало що розгледіли у тьмяному світлі ліхтарів. Незабаром вони вийшли до доглянутого саду, що з ходинками спадав вниз. Вони спустилися до старого палацу. Сутеніло. Вони йшли вздовж коридорів, тьмяно освітлених вмурованими у стіни смолоскипами. Далі коридор роздвоювався. Лазаралін нерішуче зупинилася, не в змозі вирішити ліворуч їм іти, а чи праворуч. «Чого це ти? Ну ж, бо ходімо!» – прошепотіла Аравіс. Серце її шалено билося, і їй усе марилося, що десь поряд за рогом на них може натрапити її батько. «Ніяк не второпаю!» – нерішуче відповіла Лазаралін. «Праворуч нам іти, чи...» «Ліворуч». «Ліворуч, мабуть». «Так, я майже певна. Ліворуч». «Ой, до чого ж це весело?» Вони повернули ліворуч та опинилися у темному, ледь освітлюваному коридорі, що невдовзі східцями повів їх униз. «Усе гаразд», – впевнено промовила Лазаралін. «Я певна, ми йдемо правильно. Я пам'ятаю ці сходинки». Раптом... Попереду засвітився вогник, який швидко наближався. А ще за мить, за дальнім рогом, показалися тіні двох людей, що заткували переходом, тримаючи у руках довгі свічки. Заткувати, як відомо, належить лише у присутності королівських осіб. А равіс ледь стримала зой, коли Лазаралін несподівано схопила її за руку. Коли тебе хапають так несподівано, майже щипають, Зазвичай це означає, що людина, яка тебе вхопила, чимось вкрай налякана. Аравіс ледь стигла подумати, що то доволі дивно, з чого б це Лазаралін було так лякатися ті срока, із яким, за її словами, вони були добрими друзями. Але далі замислюватися над цим часу не було. Лазаралін навшпиньках і навпомацьки пробиралася вгору сходами і квапила подругу за собою. «Ось, ось двері!» – ледь чутно шепотіла вона. «Мерший!» Вони увійшли, тихо зачинили за собою дверцята і опинилися у непроглядній темряві. Аравіс відчула за швидким диханням Лазаралін, що та злякалася не на жарт. «Збережи нас, Таш!» – самими губами промовила Лазаралін. «Що ми робитимемо, якщо він сюди зайде?» «Чи є тут де сховатися?» Ногами вони відчували на підлозі м'який килим. За кілька кроків, що їх вони пройшли, дівчата наштовхнулися на канапу. «Ляжмо за нею!» – проскиглила Лазаралін. «Ох, як я шкодую, що ми наважилися на це! І чого це нас сюди потягло?» Між канапою та завішеною стіною місце було обмаль, і, хоч дівчатка спромоглися втиснутися туди, Лазарелін зайняла більш вдалу позицію, вона майже повністю сховалася за завіскою, а чоло Аравіс стирчало з боку канапи. Тож коли хтось зайшов би до кімнати і з ліхтарем і випадково глянув вниз, він одразу побачив би її. Добре ще, що на голові у неї був серпанок. Тож стороння людина не одразу розпізнала б, що то чоло і два ока. Аравіс відчайдушно намагалася примусити Лазаралін посунутися і дати їй, бодай, трохи більше місця, але та із переляку, забувши про все і про всіх, окрім себе, пручалася немов навіжена та навіть хвицнула Аравіс по нозі. Вони припинили чубитися і завмерли, дещо захекавшись. Навіть їхній власний подих здавався їм надзвичайно гучним, хоча більше не було чутно жодного звуку. «Ти впевнена, що тут ми у безпеці?» – не витримавши тихеньким шепотом запитала Аравіс. «Мені, мені здається, що так!» – відповіла Лазаралін. «Бідолашна я, бідолашна!» Перервав найстрашніший звук, який вони тільки могли собі уявити. Заскрипіли прочиняючись двері. У кімнату увірвалося світло, а Равіс, який так і не вдалося добре сховати голову, бачила все немов на долоні. Спочатку зі свічками до кімнати позадкували двоє рабів, глухі і німі як правильно пригадала Аравіс. Інших на таємній нараді бути і не могло. То була неабияка удача, адже зупинилися вони по обидва боки від канапи, і помітити Аравіс стало тепер значно важче, адже один із рабів затулив її собою, тож тепер вона дивилася поміж його чобіт. Слідом увійшов товстезний старий у вигадливому загостреному тюрбані, за яким Аравіс відразу ж впізнала у ньому ті срока. Найменша із його коштовностей, а їх було на ньому чимало, коштувала більше, аніж усе обрання та зброя нарнійських лордів. Але він був таким товстим, і стільки у нього на одязі було всяких оздоб, помпонів, гудзиків, балабончиків та оберегів, що Аравіс не полишала думка, ніби нарнійська мода, принаймні чоловіча, їй подобається значно більше Слідом за ним увійшов ставний молодик у тюрбані, прикрашеному пір'ям і коштовностями На боці у нього красувався ятаган у піхвах зі слонової кістки Він був дуже збуджений Аж очі і зуби його зблискували у світлі свічок, а останнім увійшов до кімнати маленький, зморщений горбатий дідусь, і у ньому аравіс із жахом впізнала нового великого візира і власного нареченого самого Таркана Ахошту. Щойно всі троє опинилися у кімнаті, і двері було зачинено. Як тісрок, задоволено зітхнувши, вмостився на канапі, молодик зупинився навпроти нього, а горбань-візир став навколішки і вперше лікті у підлогу впав до лиць на килим. Дякую, друзі, за те, що прослухали черговий розділ чудової книги Клайва Стейблса Льюїса «Кінь та його хлопчик». Напишіть, будь ласка, у коментарях, чи подобається вам цей варіант озвучення. Ну і, звичайно, не забувайте ставити вподобайки та поширювати це відео. Ну а ми з вами зовсім не прощаємось. Почуємося у наступній частині. Не спиняти ж нам розповідь на середині